Третата лекция – Мъдростта на суфите. Марифа. Марифа, т.е. Откровението. Отличава суфия от вярващите хора. Откровението е милост, която се дава от Бога. Откровението е достъпно само за тези, които са се очистили от земните помисли и чието помисли са устремени към Бога. Откровението е даряване на Божествена светлина, която е била заключена в сърцето на човека. Битието на Бога е субстанция, а светлината е само външното му проявление. Бог гледа не на вашият облик и образ, не на вашите действия, Той гледа на вашето сърце. О, приятели, сърцето е наблюдателният пункт на Бога. Присъствието на душата в човекът се нарича живот, а отсъствието на душата се счита смърт, а връщането след смъртта се нарича възкресение. Има три форми на културата. Първо, светска, която просто е натрупване на информация. Второ, религиозна. Смисълът на която е в изпълнение на определение наставления. И трето, културата на избраните. Културата на, избрания, на избраните, която е саморазвитие. Саморазвитие. Ако Бог не иска да те изцели, тогава изцелението се превръща в нещастие. Опитът това е придобиване на себе си, на собствения си дух и разум. Ако в сърцето ти царува светът, тогава как можеш правилно да виждаш явленията? Така казват Суфи. Значи, ако в сърцето ти царува светът, тогава как можеш правилно да виждаш явленията? Съвършенни в разума ще намериш много, но съвършенни в любовта ще срещнеш рядко. Ако ти търсиш Бога явно, Той ще бъде скрит. Ако го търсиш тайно, той ще бъде явен. А ако търсиш Бога заедно с Него, тогава ще се намира отвъд определеното и тайното. Ние всички сме оставили същността и сме се предали на качествата. Възпявайки качествата, ние сме направили по-смешище същността. Докато ние се предаваме на качествата, се намираме в нереалността. Когато се освободим от качествата, ще станем реално живи. Когато се полагаш на невидимия свят няма място за земни неща. Отречи се от неверието, от религиите, от доброто и злото, от науките и практиките. Освен любовта, всичко друго е суеверие. Виждате голямата преданост на суфи. Место пребиваването на суфи е в целия свят, но той е свободен от това местопребиваване. Нито едно наказание не е по-сурово за духа, освен невежеството. Защото невежеството е пълно самозалъгване. Невежеството е пълно самозалъгване. Бог не се ограничава само с едната вяра, нито само с една религия. И един Суфи казва, моята любов не е към явленията и събитията. Моята любов е към Бога. Същността именно тази любов се явява съзнателна. Именно тази любов се явява съзнателна. Всяко чисто сърце е очевидец на Бога. То ясно вижда Бога. Да видиш скритият смисъл, това означава да виждаш Бог в нещата. Словото, овладяно в тебе, е твой роб. Словото, изпуснато от тебе, е твой господар. Софизмът е в съкровенното отношение и това е истинската религия. Значи нейното име е съкровенно отношение. Въобще към нещата. Люби и ще отвориш вечността, казват софите. Върви устремено към него и тогава дори и пороците се превръщат в дим. Дори и пороците се превръщат в дим. Суфият е угаснал пламък на свеща, защото е влязъл в светлината на слънцето. На езика на Суфи да празнуваш означава да бъдеш господар на своето сърце. Господар на своите желания. Това означава мярка за празнуване. Бог дава живота. Той дава и смъртта. Да се довериш напълно на Бога е тайна на живота. Суфи е този, който встъпва на пътят. За да не бъде т.е. за да се слее и да изчезне в Бога. И затова Суфи казва: Откажи се от себе си, за да бъдеш свободен. Откажи се от себе си, за да бъдеш свободен. Вечността за Суфи отдавна е почнала. И казват Добрите дела са нищо без съзнателната. Любов. Любовта, това е да считаш света за невидим. Така гледа любовта, да считаш света за невидим. Да не виждаш това, което се изявява пред теб. Всички религии изчезват в любовта, защото те са измислени за да се помни Бог. Значи Религиите са измислени, за да се помни Бог. Но любовта не е измислена. Тя е всякога съществуваща. Любовта на човекът е резултат от любовта на Бога. Суфите наричат Христос любящото дихание. И казват, самата любов е твоята цел. И когато ти я достигнеш, тя ще ти каже на езика на тайната си какво да правиш. Значи тя ще ти каже на езика на тайната си какво да правиш. В дълбините на Суфи вече не прониква светлина защото там е същността на Бога и няма нужда от светлина, защото в дълбините си я е само Бог.